Kipróbáltuk az önök ízlését. 17 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a Valóságsók, a Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a Gyermekszépség versenyek Michael Flatley, Világslágerek pánsipra és Okarinára, a Hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos Cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átveszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az önkényes mérvadó, itt a 90.9 Jazzin. Szervusztok, kedves hallgatók, Ez itt az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzin, Puzsér, Robertel és Horváth Oszkárral, és a 0630 909 es SMS és WhatsApp számunkkal várjuk a részvételeket az adás témáinak kitárgyalásában amelyek között Donald kacsa öltözékével kezdenénk, és néhány ilyen rajzfilmpécéskedést vennénk a szemüvegünk elé. Mert hogy? Mi történik Donald kacsával a mindennapokban? Ugye be van öltözve ilyen augusztus 20-ai tisztavatós tengerész egyenruhára fölül, alul pedig nincs rajta semmi. Ugye innen is ö, jön a slang a kifejezés, hogy Donald kacsázás, amikor otthon egy atlét a trikóban, de fölülről csak ennyiben, és hello, ö, flangálsz, és nem tudom, nézed a tévét, meg heverészel a kanapén egy, egy maradék, egy szelet hideg pizza Ez a Donald kacsázás. Ellenben, amikor a Donald kacsa elmegy zuhanyozni, ugye akkor mesztelen, mm, nagyon szexi, és kijön a zuhanyból, akkor a derek a köré csavar egy törölközőt, a derek a köré, akkor fölülről fél és utána és alulról nem. Miért? Mi a túlónak kell rá egy törölköző? Ez jó kérdés, mert ugye itt arról van szó, hogy itt azért van egy elemi szemérem, amit a rajzfilmkészítők próbálnak érvényesíteni. Persze, amikor Donald kacsát, folyton Donald kacsázik, akkor ez nem merül föl, hogy egy nadrágot ráadjanak. Ahogy a Eisenhower, például, ez az 50-es években Amerikában, az ő elnöksége idején. Így, így a, félmeztelen volt a, a Igen, rendszeresen így tartotta a sajtótájékoztatót. Nem, a Tom és Jerry. Na, a híradóban azért ezt el tudjuk képzelni, a mai napig. Simán, simán, simán. <gül> csak, csak ami látszik, az játszik. Uh -huh. Szóval a, a Tom és Jerry-re, a Tomra meg a Jerry-re adott nadrágot. Ez még nem a klasszikus Tom és Jerry, hanem ez még egy korai Tom és Jerry az 50-es évekből, nadrágban. Tehát Tom, Tomra is, meg Jerry-re is, mert hogy hát az, az alapvető személy, tehát ez a nagyon prűd Amerika, akkor még, ez még nem Pierre Woodman Amerikája volt, ez még egy, ez még egy, egy, egy sokkal bigottabb, egy, egy ilyen sokkal val, val, val, vallási dogmáiba menekülő Amerika volt, amelyik, hát ezt úgy gondolta, hogy bár nincsen Tomnak és gyerinek nemi szerve, vagy ha van is, az nem tartozik a tévénéző gyerekekre, ennek ellenére nadrágot adott rájuk, biztos, ami biztos, mert ez így korrekt. Mert, mert, mert így illik? Csak én nem értem, mert a macskán, meg az egéren, amikor kergetőznek, nincsen nadrág. Tehát én értem, hogy a keresztény kurzus az szeretné a nemi szerveket lefolytani a kollektív tudattalamba, de a, akkor viszont rendesen a macskára is, meg az egére is rá kéne adni, mert az, annak valódi nemiszervei vannak, és ténylegesen vannak nemiszervei, nem úgy, mint a rajzfilm macskának, meg a rajzfilm egérnek, nincsenek. Aha, tehát az igazi macskáknak is nadrágban illene hát Igazából ők. nekik kéne nadrágban járni, mert nekik van. Van mire fölvenni mi, a nadrágot? Igen, nem, úgy, ezeknek mint, a figuráknak semmi nincs. erről van szó. Ennek ellenére ő rájuk meg rájuk adták a nadrágot, de ha meglátod a macskának a nemi szervét, mondjuk az utcán, vagy bárhol, ahol macskát látsz, akkor mi lesz veled? Megállsz a fejlődésben? Vagy mi fog történni? Vajon? Ö, nem csak ezt követték el egyébként, hanem a, a Tom és Jerry-nél hirtelen elrántották a kormányt, és a, a túlsúlyos, egyedülélő fekete nő, aki a... a az én babám, aki a Tomnak a gazdája volt. Uh -huh. Ő le lett cserélve egy vékony, városi talpú pucipős uh, hölgyre. Fe fehér? Uh, fehér, ha kérek. Uh, és uh, teljesen ugyanaz az epizód nagyon ügyes YouTube keresgélés után megtalálható. Azt hiszem ez az az epizód, amikor jazzzenét jönnek átjátszani a macskák, és a film elején ugye anya elmegy otthonról, ez teszi lehetővé a bulizást. Mm -hmm. Bulika, kettős kereszt bulika. És, és ez az epizód, én ezt mind a két változatban láttam. Ugye itt, itt is próbáltak Hát próbáltak ilyen korai PC-skedni, de az az igazság, hogy nem tudom, hogy melyik irányba történt ez. Tehát mi van, hogyha, mi van, lehet, hogyha hogy a fehér volt a korábbi? Igen. És a fekete lett a későbbi? Uh -huh. Tehát mi van, akkor, ha abba az irányba PC-skedtek el? Igen, de ez nem is PC-skedés volt, hanem félelem szerintem. Hogy rettegtek attól, hogy valaki azt mondja, mit gondolsz, hogy nekünk mindannyian el vagyunk hízva, és macskával egyedül élünk otthon? Bőrszint ne firtassuk. Mm, ja. Ja, ja, ja. Hát már hogy érzed azt, hogy mi? Meg hogy ti, igen, kire tehát, gondolsz igen, az alatt, hogy úgy mi? képzelem, hm? hogy, hogy, hogy ilyen New orleans világ. Tehát ez a, ez, a, ez, a, ez a kövér néni, aki elmegy nyilvánvalóan a templomba, nyilvánvalóan Aha. énekelni, és akkor otthon maradnak a macskák, nyilvánvalóan milyen buli, jazz buli, érted? Mm -hmm, Tehát mm -hmm. hogy ez, én, én ezt így New, New Orleansba helyezem el. így mm -hmm, Nem tudom, hol éltem, és Jerry. De, Jó, de most nagyon kömörgöttem a jami. Hát igen, van olyan, van olyan epizód is. Donald Kacsa Náci volt egy régi Disney propaganda rajzfilmben. Na most ez filmben. Írja, írja az SMS-ről. Írja az SMS-ről. Na most ez úgy van, hogy a, hogy a Donald Kacsa Náci volt, aztán felébredt mert hogy csak álmában ez egy rémálom volt, hogy ő náci volt és felébredt, és, és jaj de jó, hogy, nem, hogy csak álom volt, hogy nem valóság, és gyorsan fölhúzta a ház előtt ott amerikai zászlót és tisztelgetnek, neki, hogy a... de jó, hogy a szabad világban élünk stb. Hmm, az stimmel, hogy propaganda filmben. Ez, ez, ez tény. Da, Donald széle, széles dereka <gül> euh, Nehézé tenni egy nadrág viselését, és nem volt pénze szabóra, írja a kedves hallgató. Hát a Na, nagybátya vehetett volna neki, nem? És akkor a zsebbenyúlt Dagobert bácsi, és van egy... ott nadrág, ahol kellene. Lehetett volna, de Dagobert bácsi nem az a nyúlós, ezt megtanultuk. Uh -huh. Egyébként azzal, hogy a Dagobert bácsit legyártották nekünk, valójában nem azt csinálták, hogy ezt a tőkés, nagy tőkés, milliárdos cégvezért, akivel kapcsolatban hát a társadalom széles rétegeinek vannak a verziói, azt így szerethetővé tette. Ilyen baráttá tette, a család barátjává tette. Ilyes, Dagobert bácsi, uh -huh. aki, ugyan, aki ugyan pszichopátiásan törtető és önző, aki ugyan ö, olyan mértékben imádja a pénzt, hogy naponta fürdőzik a pénzben, és így beleugrik a pénzbe, és így úszik benne. De apróra van váltva neki, hogy jobban nézzen ki. Na igen, de hogy itt arról van arról arany. szó. Itt a, a, az, az aranyat azt nem tudod elé annyira apróra papírpénz, váltani. Hogy... Papírpénz, arany nincs. Szóval arról van szó, hogy, hogy ez egy kísérlet volt arra, hogy ezt a hát meglehetősen megvetett társadalmi kasztot, ezt a széles néprétegek, azok megszeres. De mikor történhetett a... ez valóban? Tehát az alkotók szerint, mert nekünk a 90-es években uh -huh. jött, ugye nekem ez a goofy, Pluto, Donald, Miki és a többi, ez a születésem óta világos volt, hogy ezek kb. egyesével, kb. egyesével kettesével fordulnak elő, ilyen kis perces epizódokban. Igen. Erre megjelenik a kacsa mesék, és kiderül, hogy a kacsának egy egész családja van. Igen, igen, gyártottak neki egy családot, de én állítom, hogy az egész a Dagobert bácsiért történt. Ugye volt Dagobert és volt Glongold. Glongold megtestesíti azokat a sztereotépiákat, amiket gondolunk a gazdag kacsákra emberekről. Uh -huh. Azt gondoljuk róluk, hogy önzőek, pszichopátiásak és gátlástalanok és hazugok és hát... hát ö ő volt a Balbek és a Dagobert bácsi volt a Guldenburgok. Igen, igen. És a Dagobert bácsi meg rácáfol minden sztereotépiára és megmutatja azt, hogy egy milliárdos cégvezetőnek is hatalmas szíve van, nagyon szereti az unoka öcseit és bár imádja a pénzt, mégis egy egy olyan kedves Dagobert bácsi, ugye? Csak mi nem vagyunk az unoka öcsei, az a helyzet. Minket nem járott Dagobert bácsi drága egyetemekre. Nekünk Dagobert bácsi nem, nem oszt le minden hétvégén millió dollárokat ennek megfelelően nekünk, nem a Dagobert bácsikánk, bocsánat, nem tudjuk őt úgy szeretni, ahogy az unoka öcsei. Az unokaöccsei limonádét árulnak ötszendes alapon, hogy megtanulják, hogy hogyan állítsák elő a saját vagyonukat, vagy legalább tegyenek rá kísérletet, no, hogy csak a hát arról megélhetésükről g Róval no. van szó, hogy a kacsamesék el akarja magyarázni nekünk ezt a neoprotestáns életérzést, hogy, hogy a, a munka erkölcsöt, ugye? Tehát, hogy a munka az meg nem esít. Mondja munka... Bob és Bobek egyébként szintén. De... Emlékszel erre? Erre nem. Bob és Bobek egy cilinderben ébrednek minden rajzfilm elején, és azt üvöltözi az egyik a másiknak, hogy felkelni, kérdi a másik, hogy miért? Mert reggel van, és a munka nem esít. Ja, Istenem! Ezt kaptuk ja, éste, a lengyelektől, nem. még, a, még a, a saját átkosunkban. Tehát de milyen az, hogy de, jó, igen. Ez akkor azért egy, egy, egy, közösen gondolkodtunk a nyugattal. Igen, Lámot így, volt az, összeka az összekapcsoló szál. Azt mondja a csunderlik Peti a, a Facebookon, hogy az egyik kacsamesék részben a Kolumbiában fapadoson repülő Dagobert bácsi kiakad nem csak a középen kifeszített szárítókötélen, hanem hogy a kolumbiai agrárlakosság cilinderevő disznókkal szállt fel a gépre, mert hogy minek engednek föl állatokat és háborog, de hát ő is egy állat. Mm. Mm. És így átháborog, a, a, hogy a házi, érted? De ez, egy ilyen, de ez is egy ilyen tolerancia magyarázat gyerekeknek. Tehát, hogy a PC mm -hmm. világot, meg ezt a, ezt a kötelező toleranciát, ezt így elmagyarázzuk, hogy így az állatokon demonstrálva, hogy itt bizonyos állatok nem tekintik magukat állatoknak, pedig ők is állatok, és itt különbséget akarnak tenni állatok, és állatok között pedig milyen nevetséges is ez a rasszizmus, hiszen látjuk, hogy ők is csak állatok. Valami ilyesmi történt, Aztán nem? Aztán ilyen, ilyen kicsi Még mégse hülyeség ez. Folytassuk egy kicsit innen hogy egyformák vagyunk, vagy nem vagyunk egyformák. Mert ugye mit akart elmondani ez a kis, kis tolerancia példázat? Amennyiben a, a Dagobert hogy... bácsi Leó Bégatya a repülőn, azt, aki disznót hozott. Mert hogy miért hoz állatot? Miközben Igen. ő is egy állat. Miközben egy másik állat. Tehát hogy, hogy ez a, itt, itt valójában ez azt akarta kifejezni, hogy itt mi mindannyian egyformák vagyunk. De hát az az igazság, hogy nem vagyunk egyformák. Ez egy agymosás. Tehát, hogy nem vagyunk egyformák, a fehérek meg a feketék nem egyformák. Már csak azért sem, mert a feketék azok feketék, a fehérek azok meg fehérek. A a feketéknek a haja az ilyen sokkal göndörebb, a fehéreknek meg azért sok sokkal ilyen szál egyenesebb. De más példákat is tudok mondani: a feketék, azok például a száz méter sokkal gyorsabban futják le, mint a fehérek. Meg kell nézni egy száz méteres olimpiai döntőt, és a feketék egyszerűen ott lesznek a döntőben, a fehérek meg nem lesznek ott a döntőben, és nem azért, mert nem szeretnek futni, vagy mert nem szeretnének nyerni, hanem azért, mert lassabban futnak. Na most, hogyha azt látjuk, hogy bizony különbözőek, bizony a fehér, meg a fekete azok különbözőek, és nem kell azt hazudni, hogy azok egyformák, mert nem egy formák különbözőek, ennek semmi köze nincsen ahhoz, hogy a törvény előtt egyenlőek. Na most a törvény előtti egyenlősége a fekete meg a fehér bőrszínű embereknek ez egy civilizációs vívmány. Ez egy fontos civilizációs vívmány. De vajon miért kell ehhez azt hazudni, hogy ezek az emberek egyformák? Hogy ezek az emberek minden tekintetben ugyanolyanok? Nem ugyanolyanok. Nem ugyanolyanok és nem is kell ugyanolyanná tenni őket. Nincsenek ugyanolyan emberek. Vannak klónok, ezek az úgynevezett ikrek, a gyárt klónokat, ők egyformák, de csak addig, amíg kijönnek az anyjukból. Mert onnantól kezdve már a szociális körülményrendszer módosítja őket különböző irányba. Most arról van szó, hogy az egyik ember az ilyen, a másik ember az olyan. Miért kell egyformának hazudni őket ahhoz, hogy tisztelni tud őket? Ahhoz, hogy elfogad, hogy ő is ugyanannyi tiszteletet érdemel, mint te? Miért kell egyformának hazudni őket ahhoz, hogy elismerd a Jogait, azokat a jogokat, amelyeket magadnak vindikálsz, és amelyeket elvársz a társadalmtól a saját magad részére. Én nem látom be. Én azt gondolom, hogy az emberek, mi, mi mi különbözőek vagyunk, mindenki különböző, és szerintem egy borzasztó dolog egyenlővé tenni az embereket, akár géppisztollyal, ahogy a bolsevikok tették, akár propagandával, ahogy a PC propagandistái teszik ugyanezt. Mindenki más, más a testmagasságunk, más a szemszínünk, más a kultúránk, más a világnézetünk, és ezen a másságon túl, kell, hogy legyen egy, egy ilyen jogúság, de nem egy egyformaság, nem egy egyenlőség, hogy egyenlővé akarjanak minket tenni, mert annak a vége mindig az, hogy egymáshoz nagyon megtévesztésig hasonló hullák leszünk egy, ceme egy, egy, egy cementtel kimeszelt gödörben. Azért az nagyon szép, hogy a Donald kacsától idáig el tudtál jutni, de, de ide négy lépésben jutottál el a pszichopatáig egy lépésben. Tehát a, a Robi bármivel tudja játszani ezt a játékot, és rögtön kifigyeli, hogy kinél Hibázik a dokument. Azt mondja Brigitta Mátai, az Mátai Brigitta a Facebookon, hogy ezt a kérdést, hogy a Donald Kacsa miért töröl jön ki az Uhanyból, miközben máskor meg a másik irányból félmeztelen, már gyerekkorában is sokszor feltette magának. Tomon és Jerryn miért van egy fürdőruha, ha strandolni mennek? Hmm. Lehet, hogy a 40-es hmm. évek férfi strandruha divatja az még, az még ilyen Egyberészes? Mert ugye Tomé és jerry ott kell keresni abban az évtizedben. Egyszer, egyszer a, a Picasso elment az egyik kiállítására egy ilyen korabeli fürdőruhában, és az még ilyen kantáros volt. ilyen, Aha, ilyen egész, van, és, és, és, és, és hát hatalmas megbotránkozást keltett ott a dámák meg az úri emberek körében, akik ott cilinderben meg frankban megjelentek, hogy megtekintsék a művészetet, és ott volt a művész ilyen fürdődresszben, és, és az, az valamikor ekkortájt lehetett. Most persze lehet, hogy a 20-as években volt, de hát a Régi idők az azért itt lebeg a, a lelki szemeink előtt. Azt mondja, azt mondja Brigi, hogy szerinte minél több emberi tulajdonsággal van felruházva egy rajzfilmhős, vagy éppen valamiféle emberi tevékenységet végez, annál inkább szeretik a rajzolók felöltöztetni. Ö, én úgy gondolom ezt pontosnak, hogy minél inkább szeretnék, ha azt gondolnád, hogy ő egy ember, annál inkább felöltöztetik, mert mm -hmm. attól elfogadod. A mi kiegéren is van egy fehér kesztyű, érted? Ő Michael jackson utánozda mm -hmm. vele szerintem. Vagy a... Rodolfót. Kaptunk ja, egy elég, haszno, elég hasznos üzenetet, azt írja a hallgató. Fred Spencer, Donald animátora azt mondta, hogy a nadrág bénán nézett volna ki a kacsa körte alakú derekán, ezért nem rajzoltak neki. Uh -huh. Aztán kaptunk még egy üzenetet, azt írja a hallgató Popey egyszer elpüfölt egy csomó primitív nekábrázolt bennszülöttet, majd a nyakukba akasztott egy cheaper by the dozen táblát. Tehát tucatjával olcsóbb táblát. Uh -huh. uh -huh. e, Fejezd be ezt a mikrofont, a helyezgetést, mert az emberek fölülnek az ágyukban. Én, <gül> én, én, én voltam Disneylandben, és bevallom, hogy nekem egy nagyon súlyos kultúrsok volt a Disneyland. E, én, én, én, én, én, én egyszerűen nem értettem, láttam ilyen felnőtt embereket, ahogy ilyen mikiegér füleket raknak föl magukra, és azt éreztem, hogy itt van a mainstream, hogy teljesen felzabálja egy nemzetnek a lelkét. És nem értettem meg, hogy ezek az emberek, akik most itt vannak, hogy lehet ennyire fürdőzni a mainstreamben? Hogy lehet ennyire, ennyire, ennyire akadálytalanul, ennyire gátak nélkül befogadni a mainstreamet? Tehát, hogy felnőtt nem tudom, én látok ilyen 40 meg 50 éves ö, embereket, akik ilyen füleket raknak föl, és láthatóan teljesen megfürdőztek ebben a Disney varázslatban. És, és, és, és korlátok nélkül, gátak nélkül, átélik ezt az Ninc egész nincsen dolgot. Nincsen szíved, Robi. Én, én valami 15 éves koromban voltam Disney World-ben, osztálykiránduláson az is elég meredek, és... Ó, ahhoz iskola is kell, gondolom. Ö, hát ö, ott Florida-ban laktam. Jo, hát és ö, az történt, hogy... Ö, Nekem az volt a benyomásom, hogy ide mindenkinek el kéne jönni, akit szeretek. Nem büntetésből, hanem egyszerűen annyira könnyű volt gyereknek lenni, hogy ezt utána megismételtük valami 21-22 éves koromban, és akkor sem gondoltam máshogy. Tehát én azt szeretném, ha minden barátom egyszer elmenne oda, és gyerek lehetne, mert ez valami csuda aranyos. Jaj, és nem. nekem ennyi elég, Robi. És nem, de, de nem, én, nem jön az elő, hogy hú, Isten, hogy fürdene a Mit csinálja ki? Én, hát én nem ezt éreztem. Übert ki az egész. De én nem ezt éreztem. Én tudod, mit éreztem? Azt éreztem, hogy itt ez a népművészet, itt ez a folklór, tehát hogy itt ez a helyi kultúra. Tehát azt éreztem, hogy itt ennél mélyebb hagyományok nincsenek, tehát hogy ennél mélyebbre nem tudsz ásni. ásol, ásol kiásod, ami kiegered, és hogy próbálsz mélyebbre ásni, már megakad az ásó. Valami nagyon-nagyon valami kemény anyagon nincs mélyebb. Nincs mélyebb. Tehát ez a népművészetük, nekik ez a ez a, a Mickey Egér, a Donald kacsa, a Plutó kutya, meg ez, ez, ez a világ, és ez ilyen valahol ijesztő. Nem, ez a, ez a korai, ö, nem is tudom, tömeg, minek hívják ezt, televíziós popkultúrájuk, nem a népművészetük. Na mi a népművészetük? Akkor mond már meg nekem légy szíve, segíts ebben, mert én, én nem találtam ennél mélyebben semmit, nem találtam, én hiába, hiába ástam ennél mélyebbre. Nem. Hát a kávolycsizma, érted? Meg a, meg a pilgrimeknek a kis övcsatja, meg a cipőcskéi, meg a különböző fejfedők és ruházatok a 19 meg Igen, a 18 Igen, de, de, de, de, meg az indián ketyerék de ez se egy szerves kultúra. Tehát ez is egy, ilyen, ez is egy, ilyen, ez is egy alapvetően modern kultúra, csak egy barbár, a modern kultúrának egy nagyon barbár körülményekhez igazodó, Hát ilyen kultúra hiányos állása, státusz. Arról beszéljünk még, hogy a Miki-jegér, az mi, mennyiben különbözik az összes többi hasonló karaktertől, a Donald Kacsától, a Plútótól, a Mini-től, és a Mini-től megkevésbé. Tehát a Mini, ő a, ő a, ő a, ő a női Miki. Uh -huh. Azt kell tudni, hogy Mikinek nincs személyisége. Ő egy karakterhiányos figura. miki Miki-Miki-Miki. La szóval, hogy Mikinek nincsen személyisége. Az összes figura, mondjuk a Donald Kacsa, az, az mondhatjuk, hogy ő, a, ő talán a legnépszerűbb, vagy az egyik legemblematikusabb Disney figura. Ő egy kifejezetten erős karakterrel felruházott figura. Tehát, hogy ő egy ilyen zsörtölődő, rossz kedvű, de nagyon vicces figura, akivel jól lehet azonosulni, de akit lehet utálni is, meg lehet röhögni rajta. Na most a Miki az pont az ellenkezője. A Miki az nincsen legyártva. A Miki az optimalizálva van. Tömeg optimalizálva van. Tehát, hogy arról van szó, hogy a Miki úgy készítve, elkészítve, ahogy mondjuk egy politikus, a legjobb politikus. Nehogy megosztó legyen, senkit el nem riasszon, szavazatot akar maximalizálni Miki. Miki azt akarja, hogy mindenki szeresse. Persze nagyon nem tudod szeretni Mikit, mert ahhoz tulajdonságok kellenének, az meg már egy csomó befogadót, egy csomó felhasználót elriasztana Mikitől. Tehát a Mikit mindenkinek szeretnie kell, és hát valójában azért kell mindenkinek szeretnie, azért lett optimalizálva a Miki az emberi elvárásokhoz, és a cukiság referenciát ő teremtse meg, mert ő a Disney rajzfilm megfelelője, tehát ő maga volt Disney. Ő nem egy karakter, ő maga a brand. Ott van a logóban, amikiegér az nem Pontosan. egy kacsa, vagy egy egér, hanem ő a logó, ezért a logó az nem fog olyan ö, megnyilvánulásokat tenni, ami visszatetszést kelthet. Világos, a logó nem lehet megosztó. A logónak, annak a céget kell képviselni. Na most arról van szó, hogy Walt Disney legyártotta saját magát rajzfilm figuraként, hogy az egész Disney-séget reprezentálja vele. És ez lett a Mickey Eger. Az ő füleivel, meg az ő nagyon kedves lényével lehetőleg egy szót se szóljon. Beszélni sem nagyon beszél, hiszen ha mondana valamit, az talán valakinek nem tetszene. És az azt mondaná, hogy hát ez a Disney, ez nem is az én világom. Na ezt nem engedjük meg neki. Sziasztok, Nóri vagyok földről, és azt szeretném kérni, hogy játszhatok valamit a Puskás től. Nóri, büszkén nem teljesítjük a kívánságodat. Az a helyzet, hogy csak igényezzenét játszunk. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 jazzin. Nem szolgálunk, formálunk. Kaptunk üzeneteket. E, azt írja a hallgató, az egyik hölgy a macska gazdája, a másik a házvezetőnő. Ugye Tomnak a gazdájáról beszéltünk, amikor <gül> átjönnek a Különböző rajzfilmben van. Igen, de ezt a magyarázatot kaptam. Jó, nagyon jó. Tehát a hallgató szerint a fekete nő az csak a házvezető lehet, mert egy macskát csak egy fehér ember engedhet. De, de hát mi van, hogy... hogyha a fehér nő a házvezető nő, és a fekete a macska gazdája? Na, öltözék alapján amúgy tényleg sztereotípiákkal volt. Világos, hogy valóban... teljesen egyértelmű, hogy a fekete a házvezető nő. Hogy lenne a fehér a házvezető nő, a fekete meg a gazda? Ne vicceljünk már. Miki jó. Egér ellenpólusa a kelet-európai depresszió ikonja az egér a marson. Szerette őt bárki? Én imádtam. Ja, én nagyon cuki volt, én emlékszem. Én nem tudom, miért szerettem. Tehát én a varju-dombi mesékkel kapcsolatban szoktam feltenni ezt a kérdést, hogy normális az a bárki. Na jó, azt én sem szerettem. Ezt nem értettem. Ezt nem értettem, hogy azt hogy kell szeretni. az hogy kell? Nem tudom. Ez az, az félelmetes volt. Na nagyon jó sms kaptunk, Gábor írja. Pár napja a Simpsons-ban Guffy jött kifelé a gázkamrából, és azt mondta, ez még mindig jobb, mint a Disney-nek dolgozni. <gül> jó, hát a Simpsons-t imádjuk. Ez tény. Ez tény. Szóval, szóval tudtátok-e, kedves hallgatók, hogy Spanyolországban csú, kormányválság van kilenc hónapja? Ez azt jelenti, hogy valami, hogy a választásokon a három nagy párt, a Podemos, a jobb-közép párt és a hagyományos baloldal egyaránt egy, olyan egyharmad körüli, eredményt Meg lett az egyharmad. neki. Igen, de nem, de nem hajlandó a koalícióra lépni, és így gyakorlatilag kilenc hónapja permanens kormányválság van. Hát ez egy ilyen, egy ilyen exlex státusz, amikor a... a egy, van kormányválság, hogy nem tudnak kormányt alakítani. Nincs, nem, tud, nem tudják megalakítani a kormányt, és, és ilyenkor csak egy ilyen úgymond ügyrendi kormányzás van, ami azt jelenti, hogy ha mit tudom, valahol egy cső elreped, akkor azt befoltozzál. Lássuk, Tehát, hogy lássuk ilyen... be, hogy amikor 20 majmot négy évente lecserélik, attól még az önkormányzaton ugyanaz a 70 ember dolgozik per község. Világos, világos, világos. Tehát, hogy ez az, ügy, ez az ügy, ügymenet, ez az ügyvitel zajlik, és hát, hogy hogy nem, Ebben a, ez, a, ez alatt a kilenc hónap alatt, hát most már elég idő telt el, hogy a, hogy a gazdaság mutatóit is lehessen értékelni, elkezdett szárnyalni a spanyol gazdaság. Elkezdett, elkezdett növekedni a GDP. E, egyrészt iszonyatos nagy teher került le a spanyol gazdaságról. Hát a a töredékére vissza a korrupció. Ugye nincsenek ügyek, amelyeket a kormány visz, hiszen nincs kormány. Ennek megfelelően, ha nincsenek ügyek, amelyeknek hát költségvetésük mm -hmm. van, azt el se lehet lopni. Hát meg azt mondod, hogy ö, te nem ismersz valakit a kormányban? Hát nem. <síns> Mivel igen. nincsen, akkor, akkor ezt a pénzt most visszaforgatom, veszek, veszek az irodába a dolgozóknak új, igen, kényelmes igen, székeket. Igen, tehát nincs, és ez azért elmond valamit arról, hogy mire jók ezek a, ezek, a, ezek a pártok, meg ezek a politikusok. Körülbelül arra jók, hogy megsarcolják a társadalmat, hogy, hogy lenyújják a pénzt, hogy, hogy megnehezítsék a pénz megkeresését, megnehezítsék, főleg megnehezítsék a pénz megtartását, megnehezítsék az életet az adott országban, É. És célpontot kínáljanak annak, hogy neked ne dolgozni kelljen, hanem mehessél tüntetni, meg anyázni, meg nem tudom mi most, meg az majd, te Pablo, ma kitanyázunk és dobálunk meg paradicsommal. Hát sajnos egyelőre most még nincsenek ilyen hírek, úgyhogy mi lenne, ha ma is bemennénk dolgozni? Igen, igen. Tehát, és, és Szóval, hogy arról, arról van szó, hogy ez egy ilyen neoliberális nézet, de egyre inkább hajlok arra, hogy hogy a kormánynak jó, kormány jobb lenne, hogyha visszavonulna arra a területre, ahol most Spanyolországban van. De úgy értem, mindenütt máshol. Tehát úgy értem, hogy az lenne a nagyon jó, hogyha. Tehát most itt nem ártana egyébként, hogyha minden más országban is beleértve Magyarországot lenne kormányválság végre. Kicsit fellélegeznének az emberek. Aha, aha. Egy, tehát egy sokkal könnyebb életünk. Megnéznék egyet. Igen, Azt mondja, kiírtam a Facebookra, hogy háromnegyed éve nincs kormányzás Spanyolországban. É és mi történik a Sziesta földjén? Hm, ho -ho, mire Bukovski Norbert csak nem kezdett el működni az ország. Igen. Tehát va valaki feltételezte, hogy igen. ez a válasz a igen. kérdésre. Igen, igen, Erről van szó. És tehát... itt nem arról van szó, amit korábban mondtuk, hogy a déliek lustábbak, mert nekik csak ki kell nyújtaniuk a kezüket és megenni valamit a fáról, hogy ne halljanak meg, míg mondjuk Norvégiában. Azért, el kell menni halászni. Hát igen, meg építenet kell valamit az egy, hó, egy hónapos nem tél alatt, igen. Ö, igen. hogy ne halljál hogy meg. Igen. igen, szóval, hogy itt, itt, itt már, valami, már nem azt látjuk... Ez bármelyik hogy, országban történhetne. meg. Tehát nem azt látjuk, hogy van egy, van egy társadalom, és van egy állam, amelyik nehezíti a dolgát, hanem már lassan azt látjuk, hogy van egy társadalom, és van szemben áll vele egy állam. Tehát valahogy azt látjuk, hogy a társadalom és az állam egy folyamatos harcot vív, és amikor az állam meggyengül, akkor a társadalom az így elkezd örülni, a gazdaság meg a, meg a társadalmi folyamatok azok így elkezdenek működni és szárnyalni. Tehát valahogy azt látjuk, hogy, a, hogy az ö, állam az már nem is pusztán kerékkötője, hanem azt látjuk, hogy ellenereje a társadalmaknak. Nem pusztán féke, hanem azt látjuk, hogy egy, egy, egy, egy riválisa, egy rivális banda velünk szemben, amelyik gazdagabb akar lenni, hatalmasabb akar lenni, és önkényesebb akar lenni bármelyikünknél. Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kéni Sakirától azt a vaka -vakásat. Dani, jó lenne, ha megértenéd, hogy a kívánság műsor olyan szó összetétel, mint a békeharc. Vagy kívánság, vagy műsor. Ez az Önkényes Mérvadó a 90.9 Jazz-in. Tibi bácsi ma nem rendel. Volna egy kíváncsi kérdésünk hozzátok, kedves hallgatók. Írjátok meg nekünk a 06302010909-es SMS számunkra, hogy szerintetek mi az értékesebb? Mit vásárolunk mi valójában, amikor le leemelünk a polcról, vagy a hűtőből mondjuk példagyanánt, egy üveg coca Azért választottuk a coca hogy illusztráljuk ezt a, ezt a kis eszmefuttatást, mert a Coca-Cola az a legnépszerűbb, legerősebb termék és brand a piacon. Tehát hogy az, az az igazság, hogy a coca képest van minden a kapitalizmusban, többé-kevésbé. A Coca-Cola az, az, ami a vezető brand. Na, ezért választottuk meg a legnépszerűbb brand, ezért választottuk a Coca-Colát. Tehát a kérdésünk az az, hogy mit vásárolsz elsősorban akkor, amikor kiveszel a hűtőből, a boltban egy üveg Coca-Colát. Elsősorban a brandet vásárolod, mert itt két dologról beszélünk, és ezt a két dolgot meg kell különböztetni, már hogyha egyáltalán tudatos vásárlók akarunk lenni, vagy egyáltalán ésszel akarunk élni a világban. Az egyik az a brand. Ez a Coca-Cola ság. A másik az a maga a termék. Ez a barna színű széndioksziddal dúsított hideg édes ital, amiről beszélünk. Ez két dolog. Ez két dolog. Az egyik, az egy brand. Mik a, mik a brand jellemzői? A brand jellemzője, hogy piros és fehér, ugye? A brand jellemzője azok a, kak, azok a kacskaringós betűk, amivel kiírja, hogy Coca-Cola. A brand jellemzője az, hogy fiatalos. Az, hogy... Pesgő az, hogy szeret élni, az, hogy, hogy, hogy imádja a nyarat és a strandot és a bulit, de ugyanakkor az, hogy ő maga a Mikulás, aki elhozza nekünk a szeretetet és, a, és, a, és az intimitást meg a bensőséges érzést oda a falá. Szóval, hogy ez mind a brand, de ennek, lássuk, nincs sok köze a barna színű széndioksziddal dúsított hideg édes italhoz. Ez csak hozzárendelik egy aszociáció keretében. Kólaiző üdítő ital egyébként. Tehát arról van szó, hogy van egy termék, és van egy brand. Melyiket vásároljuk meg? 0630 2010 909 az SMS, illetve a WhatsApp számunk. Írjátok meg nekünk, hogy brand, vagy termék. Mi az, amit valójában árul ez a, ez a cég? Mi az, amire mi valójában vevők vagyunk? Több dolgot azért megkülönböztetnék. Egyrészt maradjon ez a kérdés, de hibás a felvetés, mert azt kérdezed, mi értékesebb, majd azt kérdezted meg, hogy mit vásárolunk meg. A mi értékesebb, ott, ott a, ezek közül, a dolgok közül az a kérdés, hogy a cégnek melyik az értékesebb. De amikor te vásárolsz, akkor az alapján vásárolsz, hogy vajon neked mi az érték? Én úgy értettem, hogy minden... két különböző. Jó, jó, tegyük fel mindkét kérdést. Olyan, mint ha azt kérdezted volna, hogy te veszteles vagy, vagy Nokia. Inkább úgy kérdezem, hogy melyik a valóságosabb. Akkor így kérdezem. Melyik a valóságosabb? Melyik, a melyik tesz hozzá többet melyik? a te életedhez? Ah, oké. Okay. Melyik az, amelyik, melyik az, amelyik igazából, a, igazából az, amit megveszel? Mit veszel meg igazából? A brandet veszed meg igazából, uh -huh. vagy a terméket veszed meg igazából? De úgyis föltettem a kérdést. Hogyha elvennénk az adott cégtől, melyik fájna nekik jobban? Uh -huh. Hogyha elvennénk Ez tőlem... két különböző kérdés, és De... szerintem keressünk választ mind a kettőre majd a... Egyik, egyik a jogosabb, után. mint a másik. Uh -huh. Melyike, melyik fájna jobban a coca ha megtiltanák neki azt a barna színű széndioksziddal dúsított hidegédes italt, hogy, Hogy az, az van, ami az üvegben van, de megtarthatná a kacskaringós betűket, a piros-fehér színvilágot, a frissességet, az, az az üveg stb. Formáját. A, az üveg formáját, tehát úgy a brandet, uh -huh. ami, ami a brand, vagy a brand a fontosabb. Tehát melyik a felcserélhetőbb, melyik a leválthatóbb, a termék, vagy a brand? Na, ez a mai napra szóló kérdésünk, és ez az, ami elvezet minket a saját fogyasztói szokásaink mélyebb, alaposabb megértéséhez. HALÓ! Kivel beszélek, kérem? Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral, a 90.9 Jazz-én. Én a Mária néni vagyok. És kit tetszik keresni? Hát a fodrás Akkor nagyon rossz számot tetszett hívni. Nem, jót hívtam én. Ja? Akkor én fodrász vagyok. Én meg a körmös. Hát én nem tudom, mi van az órságban, de köszönöm, hogy Zavartam, nem akartam, és elárja meg, fiam. Kaptunk üzeneteket a 0630210909-es SMS, illetve WhatsApp számunkra, azt kedves hallgató, amikor kólát veszek, boldog vagyok, mert a legjobb vízkőoldót tartom a kezemben. Egyébként hányás ellen is kiváló, úgy tudom, hogy másnaposság elleni gyógyszerként kezdte a pályafutását. Köszönjük a Coca-Cola ügyvezető igazgatójának, hogy hozzászólt a hűsorhoz. Azt a másik kedves hallgató, a Coca-Cola feelinget veszed meg, a minőséget azt, hogy nem vagy lúzer. A falkába a tagsági egyet veszed a tudatalattidnak, írja Gábor. A brendet veszed, megírja a hallgató. Az eredeti koka cserjéből készült terméket a kóla már rég lecserélte. Most van eredeti light, zero, Cherry stb. Jó, hát azt tudni kell, hogy, hogy körülbelül 30 féle különböző ízösszeállításban lehet kapni ugyanazt az eredeti cukortartalmú, piros címkés terméket a világon, mindenhol a nemzetek íz, íz ízléséhez, ízválasztásához igazítva. Én végigkóstoltam párat. Ö, o Olaszországban van, van trüsszárdi kóla, és más az íze. Tényleg, kevésbé édes. Olaszországban nemrég még volt egy olyan kóla termék, ami a magyar annó kristálykeserű néven futó ö, keserű italhoz hasonlított. Nem tudom a nevét, és nagyon hiányzik az íze. Ez nem egyenlő a tonikkal. Teljesen uh -huh. másképpen volt keserű. Uh -huh. Irgalmatlan jó volt. Csak Pepsi-t iszom, írja a hallgató, ha nincs, akkor nem iszom kólát sportban is mindig a vesztesnek drukkolok, a Coca-Cola túl mainstream, a terméket veszem meg. Jó, bocsánat, azért, azért ezzel felvázolta, hogy miről van szó, ugye ez egy ilyen egy olyan, az üdítőitalok piacán az úgy áll össze, hogy van egy piacvezető, van egy óriási nagy kihívója, és a futottak még. Sziasztok, jutalmat vásárolok. Cukrot az agyamnak, és ez a coca -Cola. A Pepsi a szegény ember, jutalma, cukra. De aranyos. Ö, jó, nem minősítsük tovább szerintem a egyik márkát sem. Ugyanak... Foszforsav észter van benne, ami ideg kezdődött. Ja, na jó, ez, ez, ez, ez még egy jó nagy baronság. Azzal legyetek tisztában, hogy a világon minden mérgező lehet, <gül> és mindennek van egy úgynevezett uh, LD, azaz uh, lethal dose, vagy, nem tudom, hogy mondják, Halálós a halálos adag. adagja, ami egy átlagos x kilós embernél uh, valamilyen valószínűséggel már halálhoz vezet. Na, tehát, várjunk, még de, az sem biztos. Ez, a, várjunk, ez de a víznek, az a víznek nincsen halálos a dagja. De hogy nincsen. Ha, tehát a víz is halálos. Nagyon vigyázzatok, mert majdnem mindenbe tesznek a rohadtak. Tudjuk kik. Ja. Jó? E, e, és értem, hogy lehet hogy valami idegméreg. Idegméreg. de, de, de Ne vasszuk már meg, könyörgöm, a fogyasztóvédelmi hatóságot, meg, a, meg a, az, az ANT ezt a saját funkciójától és hozzáértésétől, meg a Nébihet, mert ott is ugyanolyan emberek dolgoznak, mint a hallgatóinknak egy jelentős része, aki tudja, hogy jól végzi a munkáját. Én, csak ebből is élnek. E, azt írja a hallgató, hogy... hogy Na? Ö, ö, na, lássuk csak... Ö, Kézzel írta? Recept? Nem, azt, Robi, így, azt, írja, írta? Hogy, azt írja, hogy ő, a te, ő már pedig a terméket veszi meg. Hát, és sokan hát, azt gondolják, hogy írták, a terméket, de nem, ez... nem csomóan írták, hogy a brandet veszik. Ö, hmm, na most nézd, hmm. nézd, nézd, én azt gondolom, hogy, hogy akárhogy is van, se nem a brand, se nem a termék. Én azt gondolom, hogy egyik sem nélkülözhetetlen. Nem azt gondolom, a te számodra, tehát hogy maradjunk továbbra is két ilyen mederben. Az egyik az, hogy mi az, amit te elfogyasztasz, és neked értékes, és mi az, amit ha elveszünk, akkor a cég nem állna meg a lábán. De én azt gondolom, hogy ez is ugyanaz. Jó, nem. Én az. azt gondolom, hogy mind a kettő. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy ez, ez is ugyanaz. Azt gondolom, hogy mind a kettő lecserélhető. Lecserélhető a brand, és lecserélhető a termék. És ez azt jelenti, hogy úgy lecserélhető a brand, és lecserélhető a termék, hogy nem jár rosszul sem a Coca-Cola, mint cég. Sem te, mint fogyasztó. Uh -huh. Tehát arról van szó, hogy a tekötődésed akár a brandhez, akár a termékhez, vagy akár a Coca-Cola cég haszna akár a brandből, akár a termékből egyaránt nem olyan mértékű, hogy bármelyiket nélkülözhetetlennek vagy lecserélhetetlennek lehessen tekinteni. Mert ha mondjuk elveszed a brandet, Ilyen rengetegszer megtörténik, hogy egy termék brendet cserél, vagy brendet változtat, vagy módosít a brendjén. Hát volt, -e, volt a piacon egy ilyen előre csomagolt ékrémeket árusító cég, aki valamilyen tulajdonosváltás vagy terjeszkedés után átneveződött. Eszkimóról ról algida -ra? Talán, igen. Na, valahogy így. Tehát, hogy ugyanez van a, a, a Pepsi-nek, például valami 15 évvel ezelőttig, teljesen más volt a logója, és 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, vagy mikor a Pepsi arculatot váltott, uh -huh. és és uh, Ez a a Next, a régi... next Generation? Na, azt hiszem, nem tudom. No ne, én hát ezt a... nem tudom neked megmondani, de az a lényeg, hogy a, hogy a Pepsi nem így nézett ki, mondjuk a 80-as években, ahogyan most. Na most a Coca-Cola... És folyamatosan, tehát ők azért folyamatosan fazon szabják a, a saját brandjüket, tehát mindig egy kicsit felvarják, az adott mm -hmm. korhoz igazítják. A Coca-Cola annak pont az a varázsa, hogy ez egy nagyon tartós brand. Tehát, hogy már nagyon régóta ugyanez az alakja az üvegnek, már nagyon régóta a piros és a fehér színek az játszanak is néha azért. De azért mindig egy alakul. kicsit finomítják. Finom mm -hmm. mm -hmm. De az a lényeg, hogy a brandet le lehet cserélni. Higgyétek el, hogyha holnap a Coca-Cola lecserélni a brendjét, úgy kidobnál piros színnel, fehér színnel, mindennel együtt, névvel, mindennel együtt, ahogy van, és a, a barna színű szén dúsított hideg édes italnak holnaptól más lenne a neve, más lenne a brendje, más lenne a logója, más lenne az arculata, más lenne az imidse, ugyanúgy vásárolnád, ugyanúgy innád. Na most mi történne? És ugyanúgy meg lenne a pénze belőle a coca cola -nak. A Coca-Cola nem veszítené el a piacvezető pozícióját egy percre sem. Fel sem merülne. Bele sem remegne a, a tőzsdéknek, meg a piacoknak a térde. A, ha mi lenne, ha lecserélnéd a terméket? Ez talán egy kicsit rázósabb. Ugye elveszed a barna szidű széndioksziddal dúsított hideg édes italt, és a brendhez hozzárendelsz egy másikat. Egy más színűt, egy kicsit édesebbet, vagy kevésbé édeset, hasonlóan szénsavasat. Csak nem barna színű lenne, mondjuk, hanem sárga, vagy mondjuk ta találnál neki egy új szint, amilyen jelenleg még nincs is a piacon, mondjuk kék lenne. És hidd el, hogy nem sírna sokáig senki a az ő barna színű, kóla után, hanem körülbelül fél év alatt, vagy nyolc hónap alatt az emberek szépen átállnának az új ízre, és megtanulnák, hogy a Coca-Cola most ez. És továbbra is ugyanúgy vásárolnák, és higgyétek el, hogy a Coca-Cola, <tos> mint cég, nemhogy nem remegne bele. A piacvezető pozíciója nem kerülne veszélybe. Ugyanúgy uralkodna a szénsavas ital piacon, ahogyan teszi azért, azért van ez, Robi, mert ö, maga a, a a marketing az a piacra, piacra vivés és ott tartás, és a, érted, a piacon megforgatásnak a, a szakmája, az, az egy ilyen klasszikus kereskedelmi terméket négy szempontból vizsgál mondjuk a tankönyvbe. Az egyik maga a termék, tehát az, ami az üvegben van, beleértve annak a csomagolását, beleértve azt, ami a, a palackban van, meg még a palackot is. A másik az, az azon dolgozó emberek, az, hogy. Ez itt talán a mi szemünk előtt ennél a terméknél nem jelenik meg, bár manók formájában már, már láthatunk őket, de mondjuk, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan bánsz azokkal, akik neked segítenek ezt eljutatni a fogyasztókhoz, illetve maguk a fogyasztók, hogy ő kik -e? itt viszont már bejön az image, meg bejön az, amit te életérzésnek neveztél. Tehát, hogy, hogy megtalálom azt az emberekben, hogy, hogy egy olyat tudtam nekik mondani, ami egy mikiegér, ami amit mindenki szívesen iszik meg az üdítőitalal együtt. A harmadik nagyon fontos dolog, ami meghatároz egy terméket, de jelen esetben engem ez például nem érdekel, az az ár. Ö, nem mindenben nem érdekel, hanem nekem tök mindegy, hogy 110 forint egy kóla, vagy 350. Nem tudom, mennyibe kerül egy kóla. Ö, és a negyedik az a place. A, a, a a hely, és a, a, ahol hozzájutsz a termékhez, a kihelyezés. És ez rohadt fontos, és ez nincs benne abban a két dologban, amit az előbb tehát Nincs benne a termékben, és nincs benne a brandben, hanem ez az a, ez az a helyzet, amit kiharcoltál x év alatt, és kialkudtál minden utolsó bolttal, ahol Erzsike csak tojást, vajat, és kólát árul, hogy kóla az legyen ott. És ez az, amit, ha mindkettőt elveszed, elveszed a brandet, meg elveszed a terméket, akkor is megmarad. Nem, nem arról és van szó, hogy mindkettőt elveszed. Valójában arról van szó, hogy ez az egyetlen valóság. Valójában ezt vásárolod. Valójában ez az, amin az üzleti terv alapul, valójában ezt teszi, sikeresi a coca cola ezt teszi uh, piacvezetővé a coca cola ezt teszi a te kedvenc üdítő taloddá a coca cola -t. ezt vásárolod, ezt keresed, ezért mész be a boltba, és ez az alapja az egész fogyasztásodnak. Valójában a brand, a Coca-Cola mint brand, a maga piros színével, a maga piros fehér színvilágával, a maga cirkalmas betűivel, a maga sajátos Coca-Cola formájával ez egy illúzió. És a termék a maga varna színével, széndioksziddal dúsítva, a maga édes ízével szintén egy illúzió. Valami, amit hozzárendelünk a ehhez az élményhez, de valójában nem a valósága a te fogyasztásodnak. A valóság az a monopólium. A monopólium az, amiből a Coca-Cola a, a, a, a pénze van, a coca cola a, a piacvezető pozíciója van. A monopólium az, amit szolgáltat a Coca-Cola. Nem jó monopolisztikus piacon piacvezető szerep. Ne, nem, nem, nem üdítő a ital monopóliuma van, a Coca-Cola-nak üdítő Nincs. ital monopóliuma van. Ez azt jelenti, de, de értjük, hogy mit Értem, jelent a monopólium. Értjük, a mono értjük hogy mit jelent a monopólium. A monopólium azt jelenti, hogy mindenütt ott van. Hogy mindenütt nem. Hogy megkerülhetetlen. Hogy az összes boltban ott van. Hogy az összes boltban ezt ott a, van a gyűtőszekrény. értékesítési csatorna jelenti. De valóban nem tudod kikerülni. Egyébként meg nem mondasz rosszat azzal, hogy hogy illúzió ö, maga a márka, hiszen egy, az image, ami benned kialakul a termékről, azt az életérzést, te éled át és fogadod el, hogy az, hogy az nálad működik. Ezzel építed föl ezt a képet magadban, érted? És hogy mi a különbség a kép, az image és az illúzió szó között? Nem, Telje, hát arra... Teljesen ö, szerintem ez így helytárobi, de azt kell megállapítani, hogy te nem az értékesítési csatorna erejét veszed meg, hanem a cégnek ez a legnagyobb vagyontárgya. De, ne, arról van szó, hogy te be vagy csatornázva egy olyan hálózatba, ahol te a Coca-Cola termékét fogod megvásárolni. Nem tudsz hat métert menni az utcán, pontosan hogy ne valahol van. egyet, na, és na, ez egy óriási érték, de nem neked. De, a coca de, valójában, de valójában, a valójában ez a hálózat az. De neked is az. Hát De neked is ez az érték. Hát Ez képezi a te viszonyodat a coca Ha lecserélik, és holnaptól nem coca colának hívják, hogyha holnaptól kicserélik a tartalmát, és többé nem az az ital van benne, akkor is te abban a csatornában ugyanazon csatornában a helyen ugyanúgy egy ehhez hasonló szénsavas üdítőitalhoz fogsz kapcsolódni, amelyben nem barna színű lesz az ital, amelynek a neve nem Coca-Cola lesz, de ugyanúgy az a termék lesz, amit megvásárolsz, a pénzed ugyanoda kerül, és a szénsavas üdítőital is ugyanoda kerül. Tehát a, a helyzet az az, hogy nem a brand és nem a termék, hanem az a, az a hálózat, amelyet az adott cég kialakít. Az a hozzáadott érték, és ehhez viszonyúzte, mint fogyasztó. Önkényes mérvadó Horváth Oszkárral és Puzsér Róberttel 06302010909 az SMS, illetve a WhatsApp elérhetőségünk. Az a koncepció, aztán gondoljátok jól át, hogy nincsen felejtés. Tehát nem létezik felejtés. Csak lefolytás. Tehát nincs olyan, hogy valamit... Hát azt én, azt én nem, nem elfelejtettem, én azt lefolytottam. Vagy én azt hát nem lefolytottam, csak kiment a fejemből. Tehát hogy ez ugyanaz olyan ez a nincs, dolog. Olyan ez ugyanaz. nincs, hogy kimegy valami a fejedből, az mindig benne marad Na, a fejedben. Erről van Tehát szó. Ha arra gondoltok, hogy valakinek amnéziája van, és utána csodák, csodája, négy év múlva újra minden visszakerül a fejébe, akkor az addig hol volt a hűtőből, ahova a fény megy, meg ahova azoknak tűnnek el a mosógéből, ott volt a fejéből az emlék, végig ott volt a fejében, csak. Csak, csak, csak a tudattalamban volt, tehát arról van szó... Jó, hogy miért azt, mit tudjuk mi, ugye azért, már hadd maradjunk szakbarbárok szinten azért van, erre, van, erre, vonatkozóan, erre vonatkozóan azért az Igmund Freud azért Ted bizonyos megállapításokat. Amelyek... Nem, nem nőtt szakbarbároztam le, Robi, hanem téged. De, de kérlek, ne tedd. <gül> arról van szó, hogy, hogy, hogy nem kerül ki, tehát nem kerül ki a fejedből semmi, csak Asztalá. le, csak minden le, csak minden le. Tehát arról van szó, hogy amit, amit lefolytasz, Kvázi az ott van, ott van, mindig ott. Hát úgy értsd, hogy amit az életedben valaha láttál, átéltél, az mind ott van a fejedben, legfeljebb nincs hozzá, hozzáférésed jelenleg. Te fel, hogy azt mondom, hogy az általános iskola 5.-6. osztálya elég nyomorúságosan tehet, de szerencsére most arra már a nagy részét elfelejtettem. Ja mm -hmm. ez az állítás. De ilyenkor valójában arról van szó, hogy szerencsére már a nagy részét lefolytottam. Tehát valójában minden, amit elfelejtesz, az a tudattalamba kerül, az a tudattalamba csúszik le. Na most az a koncepcióm, hogy kétféle lefolytás van. Kétféle módon folythatsz le. Akármit. Az egyik útja ennek az, hogyha megérted. A másik útja ennek az, hogyha nem érted meg. Ha valami úgy folytódik le, hogy nem érted meg, akkor abból bajok lesznek. Akkor abból neurózis fakad. A, úgy képzeld el, a meg nem értett dolgokat, hogy azok odalent elkezdenek romlani, mint az étel, hogyha a hűtő tönkre megy, vagy tehát, hogy, hogy valahogy elkezdenek odalent megromlani. Ez szorongás lehet belőle, mert ugye van egy, van egy feszültség benned azzal az élménnyel kapcsolatban, amiért mondjuk jövök ide, és valaki az utcán erőszakosan viselkedik így rám, is, mi van te, ordas, izé, megverjelek? És így bejövök, és megpróbálom neked elmesélni, és annyi, már úgy mesélem, hogy valami fickó ordítozott, de már nem is emlékszem pontosan, mit mondott, de fura volt. Tehát már eltettem, pedig pontosan kéne tudnom, hogy mit mondott, mert trauma volt, de nem akarom, mert, mert normálisan egy, egy rendes napon ez nem fordul elő, mondjuk velem általában nem is fordul elő, de miért ne fordulhatna? És... É, vagy lehet, hogy előfordult, és már el is és ástam. És már el is folytatta. Lehet, hogy tényleg ez volt egy ilyen ma. Ö és, és túl korán eltettem, mert igen, kaptam egy sok hatást, és mielőtt mondtam volna valamit, vagy igaz, vagy nem, de megnyugtatandó magamat és megértendő a jelenséget, hogy igen, az a fickó épp meg volt alázva, mert ledobták a buszról, mert nem volt bérlete, és amúgy is szegény, és egy rossz napja van, és csomó frusztrációja, és ezt rám projektálta, és bennem, mert tiszta ruha volt rajtam, megtalálta az ellenséget. Igazából nem velem van baja, ezért nek én nem vagyok való valójában fenyegetve nem fogod az otthonomban este felkeresni és megölni. Érted? De ha ezt elásod ezelőtt, akkor megmarad a félelem, de már nem fogsz emlékezni, ugye mert elástad, hogy miért. De és bocsássál egy, meg. Bocsássál ok meg. félelem maradhat benne. Igen, de bocsássál meg, de szerintem ez, amit most elmondtál, ez nem a feldolgozása és a megértése a problémának, ez csak egy elhárító mechanizmus. Vezes az, minket, úgynevezett, Robert, úgynevezett, az? Ez az úgynevezett racionalizálás. A racionalizálás az egy elhárító mechanizmus, ami megkönnyíti neked a lefolytást, de továbbra sem értetted meg, hogy annak az embernek mi volt a valódi a, a, baja veled. A racionalizálás és a megértés között van különbség. Én úgy Mennyi gondolom, hogy különbség? van különbség. Én úgy, úgy gondolom, hogy van különbség. A megértés az annak a dolognak a valódi természetének az értése. A racionalizálás az pedig egy egy ö, racionális, logikai felépítménynek következtetési mm. rendszernek a ráprojektálása. Dögonálmas. A ráprojektálás arra a tárgyra, arra tájra, aminek példát példát példát példát. Ne úgy Szerintem, hogyha egy ilyen helyzetben mondjuk valaki veled kötekszik, és valaki téged meg akar verni, uh -huh. akkor tényleg meg kell értened, akkor tényleg tudnod kell, hogy az a valaki meg akar verni téged. Tényleg téged akarta megverni. Ha nem téged akart megverni, akkor mi baja volt, miért veled volt baja, mi ez az egész. De Ö, ezt nem magyarázsz. De, de ha ez az egész, de ha ez az egész adott esetben mondjuk azért, mert mondjuk uh -huh. ha te származásod miatt, vagy a te bőrszíned, vagy a te hajszíned miatt, vagy a te autód márkája miatt, akkor azt kell megérteni, miért utálja, uh -huh ez az ember ezt a fajta autót, ezt a fajta bőrszint, ezt a fajta... Tehát, hogy ezt az egészet érteni, mert, mert, mert más a racionalizálás. A racionalizálás az az, amikor te kitalálsz egy magyarázatot, és azt rávetíted a dolgokra. De most honnan tudod, hogy nem különbözik a kettő egymástól, amennyiben a racionalizálással, pont rátrafász a valódi okra. Lehetséges. Tehát, hogy te azt mondom most, hogy nyomozzam ki, menjek oda, és kérdezem meg, vagy töltsek ki egy ilyen trükkös kérdőívet, amiben 40 kérdés van, ami valójában négy kérdés, csak 10-szer fel van téve, hogy valóban konzekvensen válaszol-e, és akkor abból majd ki fog derülni. Hát hadd legyek már annyira ö, nem tudom, nagyképű, hogy feltételezem, hogy megértem azt az embert anélkül, hogy megkérdezném, hogy mi van. És amikor azt mondtam, hogy szép ruhában vagyok, akkor nyilván az automárkára gondoltam, tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mi az, de a, a szakadékon akartától erőszakkal. Azért választott engem, mert én felülhetnék arra a buszra, mert lenne nálam egy mondjuk. De mégis arról van szó, hogy az egyik esetben találsz egy magyarázatot arra, amit átéltél, a másik esetben, meg megérted, és, és az magyarázza, ami az, a, ami az a mechanizmus, ami valójában, ami az, ami az valójában, na most az egy másfajta, egy más szintű feldolgozás, amikor te nagyon erősen hiszed, hogy amit te kigondoltál a fejedben az a valóság, csak a tudattalanod az nem biztos, hogy ezt meghajálja. Me az, az tudni érted? É, igen. És, és, és, a, másik, és a, másik, a, a másik eset meg az, amikor a végére jártál a dolognak, aha. valóban megértetted, és nem magadat győzködöd arról, hogy ez már pedig így van, hanem ténylegesen érted azt a dolgot, ténylegesen feldolgoztad és nem elég megérteni, hanem át is kell tudni érezni vagy meg is kell tudni élni, tehát annak, ami megértetté válik a fejedben, annak megélté kell válni a pszichétben, a mély pszichétben, a lelkedben, ha úgy tetszik. Tehát, hogy ennek több szintje van, több síkja van, a megér, nem elég megérteni. A feldolgozásnak egy, egyszerűen számos síkja van. Ha az élményt valóban feldolgoztad és úgy folytod le, egészen mássá válik a tudattalamban, mint hogyha megél, meg nem értve, fel nem dolgozva folytottad le. Találtunk egy jobb példát, mint amikor az oszit megpróbálja megverni egy autókalkolóban, valami briganti. Úgy hangzik a jobb példa, hogy a mi hősünk az nem ment le az édesapjának a halálos ágyához Pécsre, mert bár Csütörtökön már tudta, hogy válságos állapotban van a fater, ő úgy gondolta, hogy mi azért pénteken be megy dolgozni, aztán uh -huh. munka után elindult. 4 van, 9-ra, 8 ott van. Igen, igen, de már, de már sajnos pénteken délben meghalt a fater. Tehát nem ártott volna lemenni Csütörtökön. És akkor ezt próbálod egy életen keresztül elfelejteni mondjuk, vagy 15 év múlva is szorongsz attól, hogy, hogy miért nem mentél le. És, ez, és úgy gondolsz erre, hogy jaj, le kellett volna mennem. És, és hát a, akkor jaj, Mardos az már, ezzel önvád. már nem tudok változtatni, mert, mert már ön, nem Mardos az önvád. Tehát nyúl... Itt van valami, itt van egy jelenség, amit nem értettél meg. Úgy folytottad le, hogy annyi volt a narratívád erre, erre a történésre, hogy te nem mentél le aznap, mert a másnapi munkába be kellett menni, és hát így most úgy alakult, hogy elkövettél egy hibát, nem kellett volna bemenni a másnapi munkába, nem volt az a munka olyan fontos, vagy nem kellett volna, hogy olyan fontos legyen, mint az apád, nem mentél le, és amire leértél már késő volt, hibáztál, és ezt most már nem tudod jóvá tenni, mert hát az időkerekét nem lehet visszaforgatni, az apádat semmilyen földi hatalom a sírból vissza nem hozhatja, és akkor hát ennyiben kell hagyni, nem lehet nincs mit tenni, és így folytod le a dolgot. Na most ez a jó példa arra, amikor valamit úgy folytasz le, hogy nem értetted meg. Azért kerestünk nem másik fel. példát, mert az nüansznyi, hogy valaki valamilyen okból rátkiabál a parkolóban egy percen keresztül, és nem ér egy percet sem az, hogy megmagyaráz, De ha valami éveken keresztül zavar, akkor tényleg, ahogy a Robi mondta, megkeresheted a valódi természetét, és a valódi magyarázatát tehát nem, tehát nem azt csinálod, hogy hogy hozol rá egy magyarázatot, amely, amely teljesen megáll, és logikus, és rendben van, csak ugye ezt mind te találtad ki. Hogy akarod magadat megetetni? Nem tudod magadat megijeszteni, amikor csuklasz. Érted? Tehát kell egy külső input, ö, amit igazságként el tudsz fogadni, ö, hogy, hogy, hogy legbelül is elhitt, hogy ez most tényleg megmagyarázta, és nem belemagyarázta a szituációban a megoldást. Uh -huh. Tehát arról van szó, hogy ez a narratíva, ez, a, ez az értelmezés, hogy hát te elkövettél egy hibát a munka miatt, mert a munkát, munka jelentőségét felértékelted, az apádnak az egészségi állapotát meg nem értékelted túl, vagy hát elbagatelizáltad, azt mondtad, hogy a biztos nincs olyan rosszul, majd pénteken meglátogatom, és hogy ez volt a hiba, és hogy valójában ez volt a hiba, amit elkövettél. Tehát valójában mi történt? Ez egy nem kielégítő magyarázat. Ha ilyen formájában folytod le ezt az élményt, akkor jó eséllyel szorongásod lesz. Tehát szorongás fog benned kialakulni, mert nem értetted meg igazán a jelenséget. Valójában miről van szó? Az, azzal szemben állsz, amit, amit általában elvárnak tőled, hogy mi az, hogy nem voltál ott az apád halálos ágyánál, de közben lehet, hogy azzal kellene szembenézni, hogy tényleg bármilyen munka fontosabb lehet az apádnál, ha szereted? Arról Talán szó, nem akartál ott lenni azon a temetésen, és jó volt, hogy pénteken dolgoznod, nem temetésen, a, a halálánál, érted? Arról van, szó, hogy, arról van szó, hogy te egy ilyen helyzetben mentséget keresel, mentegetőzöl, hogy miért nem voltál ott. Tehát valójában egy rossz síkon dolgozott fel a problémát. Valójában a fontos kérdés itt az, hogy miért nem mentél le csütörtökön? Ha Ehhez... felveszed a kérdést, hogy akarsz ott lenni apád ágyán és erre azt, azt válaszolját, hogy Hát a hét végére esik, igen. Na de így nem válaszol senki. Igen, de ugye így, ilyenkor, de de így ilyen, hoztad meg a döntésedet. De ilyenkor jönnek jól a kényszerek. Ilyenkor jön jól, hogy hát a főnököm elvárja, hogy én másnap bemenjek. Mm. Ilyenkor jön jól, hogy hát én egy kisember vagyok. Nem tehetem meg, hogy csak úgy el, elmenjek a munkahelyemről, míg a végén kirúgnak. Nekem gondoskodnom kell a gyerekemről, stb. stb. Tehát jönnek azok a mm. magyarázatok, amelyekkel te felmented magad kvázi, kivágod magad, amikor a temetésen szemrehányást tesznek neked. Hanem, hanem... Ez saját magad előtt nem tudod kivágni magad. Igen, Érted? ez itt a nagy probléma. Le... Elásod, és, és legbelül a kis belső te az röhögve rájon, hogy mit csináltál. Le kell ásnod a mélyére. Le kell ásnod a probléma mélyére. Ehhez, hogy ezt a, ezt a helyzetet, hogy te nem mentél le az apád halálos ágya mellé Pécsre, ezt... Ehhez meg kell értened az apáddal való kapcsolatodat. Meg kell értened, hogy az apáddal szemben benned mi az a lefolytott, meg nem érted. szintén egy lefolytott, meg nem értett dologról van szó, Ö, sérelem, amit nem tettél rendbe, ami az oka ennek, ami az alapja ennek, ami miatt te akkor így döntöttél. Na most, hogyha ezt mind megérted, és földolgozod, és helyre tudod tenni az apádat magadban, és az a jó, hogy ehhez viszont soha nincs késő. Hiába halt meg az apád. Itt nem kell az időkerekét visszaforgatni, visszaforgatni mert te hoztál egy döntést, és senki nem állítja, hogy mondjuk egy ilyen szituációban, ugye arról beszélgetünk, hogy valójában semmit nem felejtünk el, csak lefolytjuk, és annak a fontosságát vesézgetjük, hogy úgy folytasz le, azaz felejteszel valamit, hogy megértetted előtte, vagy úgy, hogy hogy nem, hogy, hogy eltakartad. Hogy csak racionalizáltad, vagy hogy csak, hogy csak kerestél neki egy jó kis magyarázatot, vagy egy jó kis kifogást. Ezek között a racionális magyarázatok között lesz az igazság is, csak amikor az elsőt megtalálod, elfogadod. És lehet, hogy a 17 az. Szóval arról van szó, hogy meg kell értened, meg kell értened az apáddal való kapcsolatodat, és hogyha ezt megértetted, akkor képes vagy arra, hogy az apád dott el elgyászold, hogy az apádnak a halálos ágyánál ilyen szimbolikus értelemben, vagy ilyen, ilyen abstrakt módon mégis jelen légy. Mert ezt a munkát magadban, amit akkor ott a fizikai térben elmulasztottál, elvégezheted a lelki térben, elvégezheted egy pszichoanalitikus térben. Én nem hiszem, hogy a lezárása fontos, hogy most én azt elképzeljem, hogy ott voltam, hanem az, az a fontos, hogy elhiggyem, hogy én döntöttem úgy, hogy nem megyek oda. Én mondtam, hogy nekem pénteken dolgoznom kell, ezt... mert nem, nem szerettem mondjuk az apámat, hanem, hanem egyszerűen azt gondoltam, hogy én, én annyira szeretem, csak hogy hétvégén vállalom a kockázatot, hogy, hogy habókra mentem le Pécsre. Nem, itt arról van szó, hogy te nem értetted meg az apáddal való kapcsolatodat, ezért nem tudsz megbocsájtani magadnak, hogy nem voltál ott a temetésén, vagy a, a haláloságyánál. Ha megérted az apáddal való kapcsolatodat, akkor megtanulsz megbocsájtani az apádnak, ami eddig nem történt meg, uh -huh. és ha meg tudtál bocsájtani az apádnak, hogy ő ezt vagy azt tette vele gyerekkorodban, akkor meg tudsz majd bocsájtani magadnak, hogy te nem voltál ott az ő halálos ágyánál. És ezt az egészet, ezt a munkát, ezt a gyászmunkát végre el tudod végezni, az apádat el tudod gyászolni, és az a lefolytás valami egészen más minőségű lefolytás lesz, mint a puszta felejtés a feldolgozás nélkül. Miből lesz a szorongás? Ennek a magyarázatát keressük. A szorongás valójában ezek a tudattalan démonai. Ezek a tudattalan démonai, amelyek ö, a, a, az összes neurózist okozzák, a depressziót okozzák, a pánikrohamokat okozzák. Valójában a pánikroham az nem egyéb, mint egy olyan generálszorongás, ami időről időre visszafolytódik a tudattalamba. Lezuhan a tudattalamba, aztán újra feltör. Ennek aztán azért újra most szaszuhan. neked már nem kellett külön utána nézni, nem? Nem, nem, nem, nem, vagy gyakorlatom. Ö, Szóval, hogy ezek a tudattalannak, ezek a démonai, ezek valójában a meg nem értett és fel nem dolgozott félelmek. Valójában ezek úgy képződnek a tudattalanban, hogy te úgy folytattál le valamit valamikor, hogy nem értetted. Nem értetted, nem világítottad át a szellemmel, és, és ebben, a, ebben a, a zavart állapotában, ebben, az, ebben, a, ebben a tisztátalan állapotában folytódott le és ott romlott meg, így romlanak meg a dolgok a tudattalamban, és, tör, és törnek fel, és ezek a démonok, ezek titáni erővel törnek utánom, fel. Úgy utálom, amikor démonnak hívod, meg, meg rögtön egyből titáni. De most, de most könyörgöm. A démon, olyan de olyan a lesz, és de, ezek, de, valóságos, de, de ezek lelki de, de, valóságos lelki dolgok. Valóságos lelki dolgok, de mi a problémánk a metaforákkal? Szeretjük a metaforákat, mert a metaforák azok, azok élettel töltik fel a nyelvet. A, a oh. démonok, a dé, nézd, ami szorongat belülről, az egy démon. Ért, értjük, hogy nem egy mitológiai lény, hanem értjük, hogy egy fel nem dolgozott félre. Nem hogy hogy fér be? Nem? De, azért nem, hogy de azért szeretjük a metaforákat. Na most a másik típusú lefolytás az a megértett. Az, amikor valamit átvilágítasz az isteni fényjel, megérted azt, a szellem napvilágára felhozod, és valóban Megérted, az, hogy megérted, az azt jelenti valahol azt jelenti, hogy a magadévá teszed. Van ez a kifejezés, hogy a maga, magamévá tettem annak a természetét. És úgy folytod le. Na most ez a lefolytás a tudattalamba, amikor így történik a lefolytás, abból nem szorongás képződik. Ez az úgynevezett integrálás a személyiségben. Tehát ennyivel leszel te több. Ha megérted, és úgy folytod le, abból, ha te sanyi vagy, abból sanyi, sanyi lesz, és azzal te sanyib leszel. Nekem nincsenek ilyen félelmeim és bajaim Egy évben egyszer ö, azt érzem, hogy holnap felelni fogok történelemből, miközben 37 éves vagyok. Jaj, Úgyhogy jó. nyilván nem fogok, akkor gyorsan találok valamit, amit még megcsinálhatok, és úgy érzem, hogy a dolgom volt, mert ugye sose fogy el. És egy nap múlva jól érzem magamat. És ezért viszont ö, nem jutok el olyan hamar odáig, ahova te, hogy ö, én nekem nagyon kevés olyan élményem van, na, ma megértettem valamit magammal kapcsolatban. Ö, például nemrég, de ez tényleg nem a lefolytáshoz kapcsolódik, leírtam valakinek, hogy én hogyan képzelem el az életemet vízi kölcsönzősként, mert nekem ez az álom munkám. Tehát nekem meg kell csinálnom 40 vállalkozást, meg egy kicsit így visszaadni ö, a tudástársadalomnak, nem a társadalomnak, valameddig következő Húsz évben, és utána én szeretnék egy ilyen fürdőgatyás robogós csávó lenni egy ilyen nyaralóhelyen, aki lerobogózik a kis kávézójába, vagy a vízi bicikli vagy a matrac kereskedésébe, ott megnézi, hogy kinyitotta a Pablo a kócerát, iszom egy kávét a szomszéd huánnál, majd felmegyek és reggelizem egy abrosnál és visszafekszem egy picit, vagy úszok egyet. A valahol elveszem a laptopát. A malag, malagában, Bélspanyolországban valahol. Nem véletlen az, hogy hogy Pablo és Juan kerültek fel. Tehát hát ők a, igen. Igen, igen, igen, igen, azért igen, így Látjuk, hogy hol képzeled És akkor utána így elmondtam ezt a napomat, és utána jöttem rá, hogy hát volt egy kellemes délutáni ebéd előtti kis női szereplő, de nem neveztem meg, hogy ő nekem kicsodám, micsodám, és fel nem merült, hogy gyerekünk lenne, és soha többé nem jött vissza estig. Tehát még bementem a bankba, bezártam a helyet, kiültem valahova, érted? és így fogyasztottam dolgokat, fölmentem, megnéztem online a többi vállalkozásomat, amiben már nem dolgozom, és így, és így sehol nem volt benne gyerek. Mm -hmm. És el el elkerekedett a szemem, hogy na ilyen is ritkán van velem, hogy megálmodom saját magamat, és nem álmodtam bele a családot. Na de hát, megtudtál valamit magadról. Igen, és úgy tűnik, nagyon ritkán van ilyen élményem. Úgy tűnik, hogy te nem akarsz családot. Keserves, nagyon fura. Mert én ezt így néha mérlegelem, és van még ilyen a családban rajtam Valójában arról van szó, hogy olyankor, amikor ezt te mérlegeled, olyankor az egy megfelelési kényszer benned, te azért szeretnél normális lenni, te azért szeretnél egy normális életet élni, érzed az elvárást, ami rád nehezedik, akár a szüleid részéről, akár a akár a környezeted részéről. Tehát egyszerűen érzed ezt a szociális nyomást, és ezért te ezt még így nem mondtad meg magadnak, nem vallottad be így magadnak. És Mert Ez, ez, ez lázadást jelentett volna a, a, a, a szociális mikrokörnyezeteddel szemben, már pedig te nem egy lázadó alkat vagy, hanem te egy kifejezetten ilyen együttműködő alkat vagy, te a magad vágyait is ehhez igazította csak most, amikor öntudatlanul szembenéztél az, a, az ideáloddal, az életideáddal, akkor abban nem volt ott a gyerek, is nem volt ott a nagyon, család. Nagyon komoly élmény. Ebből az következik, hogy meg kell barátkoznod ezzel a jövővel, mert valójában ezt akarod a lelked mélyén. Én, én, ezt, én ezt, a, ezt az élményt látom abban, amikor valaki a lefolytást akár, akár újra felszínre hoz valamit, és ténylegesen feldolgozza, és nem racionálizálja, ahogy én gondoltam, hanem megismeri a dolog valódi természetét, és nem is ez a nem is ez a hű, de jó, ez a hozzáállás, meg ez nem valami ilyen divatos izé, hanem amit kapsz érte cserébe, az az óriási élmény, hogy megértesz valamit saját magadról, amit nem is gondoltál. Uh -huh. És ezért propagáljuk azt, hogy, hogy, hogy, hogy ez a két formája van a, a lefolytásnak, és miért jobb az egyik a másiknál. Meg ezért beszélünk olyan sokat a, az analitikus látásmódról, meg a, meg a pszichoanalitikus igényről, ön, ön ismeret igényről, mert meggyőződésünk, hogy mindig jobb valamit tudni, mint nem tudni. Mert amit nem tudsz, az megöl. Amit tudsz, azzal szemben van esélyed védekezni. Tassan azt kell, hogy mondjuk, hogy ez volt már az önkényes mérvadó. De a nap, nap üzenete. A nap üzenete úgy hangzott SMS-ben, és itt kérjük, hogy amikor küldtük nekünk, akkor szétek oda a keresztneveteket, mert szeretnénk titeket ismerni, ha jót mondtok, és hát ö, elküldeni a melegebb éghajlatra, hogyha rosszat mondtok, vagy rosszat mondanak önök. Ö, úgy hangzott, hogy az usa egyre több fehér ember vallja, hogy ő fekete, azaz transraciális. Ez szerintem egy nagyon rossz válasz a múlt századok európai kolonizálására. Mi van? Ez a legiesztőbb dolog, amit, a, amit, ö, amit ezen a héten fogalmazzunk, így, így hallottam. Ez, ez elképesztő. Tehát, hogy itt bizonyos fehérek, azok Kinyilvánítják, hogy ők transraziálisak, tehát ideológiai alapon, ö, értékválasztás alapján ők feketék. És akkor ők kijelentik, és ezt elvárják, hogy ezt komolyan vegyék, mint egy politikai deklarációt, hogy ők feketék. Tehát hogy lehet ilyesmit komolyan venni? Feketének lenni az nem egy politikai vállalás. Feketének lenni az egy bőrszín, az egy rassz. Az csak egy. az csak egy. egy. egy. egy, egy, egy, egy <tosz> hogy mondjam? Ez egy, az, az, az az egy, egy, egy sors. Ez a az egy sors. Fegyelés. Tehát én nem is értem, ez itt miről szól? Inkább leszek elmebeteg, csak nehogy rasszistának nézzenek? Mert ez erről szól. Tehát arról van szó, hogy én transzrasiális vagyok, és ezzel kinyilvánítom, hogy engem nyugodtan bárki nézhet elmebetegnek, de rasszistának semmi szín uh -huh, alatt. Uh -huh, valószínűleg ez innen, innen eredt. Köszönjük, hogy velünk voltatok, Puzé Robertel és Horváth Oszkárral az önkényes mérvadot hallottátok, és fogjátok is a hét további éjszt gőznapjain 5-től Köszönjük a figyelmet, Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk.